Переконання Джейн Остін. Розділ третій. Дозволю собі зазначити, сер Волтер», – сказав містер Шеперд одного ранку в Керенчхолі, відклавши прочитану газету. Що союз, який зараз укладають, нам дуже на користь. Це замирення вижене на сушу всіх наших багатих морських офіцерів. Кожен з них буде шукати собі дім. Кращого часу й не уявити, сер Волтер. Так багато наймачів і дуже відповідальних. Під час війни не один дворянин збільшив своє багатство. Якби нам зустрівся якийсь заможний адмірал, сер Волтер. Йому б дуже пощастило, Шеперде, відповів сер Волтер. Ось усе, що я можу сказати. Келінч холл став би для нього справжньою нагородою. Вищою за всі нагороди, що він коли-небудь одержував. Чи ж не так, Шеперде? Містер Шепард увічливо засміявся з цього жарту, а потім додав. Насмілюся зазначити, сер Волтер, що з моряками мати справи непогано. Мій досвід дозволяє мені сказати, що це люди з найшляхетнішими поняттями. І я впевнений, що вони не можуть бути поганими наймачами. Тому, сер Волтер, я дозволю собі сказати, що в разі чуток про ваш намір ще цілком можливим, бо у одній половині світу дуже важко приховувати свої вчинки і задуми від уваги та допитливості другої. І ці наслідки треба брати до уваги. Я, Джон Шепард, можу приховати будь-які свої сімейні справи, тому що навряд чи хтось витрачав свій час на те, щоб за мною спостерігати. Аутсерві Волтеру не так легко уникнути сторонніх поглядів. Отже, ризикну повідомити вам, що мене не дуже здивує, якщо при всій вашій обережності, усе ж таки, хтось дізнається про те, що ви насправді збираємося, що ми насправді збираємося зробити. А в такому випадку, як я вже сказав. Оскільки скоро безперечно з'являться прохання, я зверну би особливу увагу на будь-якого з наших багатих морських офіцерів. І дозволю собі додати. У будь-який час для мене буде достатньо двох годин, аби звільнити вас від клопоту з переговорами. Сер Волтер лише кивав, Але незабаром він підвівся, почав ходити по кімнаті і іронічно зазначив. Гадаю, що мало хто з моряків не здивується, опинившись у такому будинку. Без сумніву, вони благословили Птолю, оглянувшись навколо, сказала місіс Клей, яка теж була присутня. Батько привіз її сюди боза для здоров'я місіс Клей не було нічого кращого, ніж поїздка до Келінча. Але я цілком згодна з батьком у тому, що моряк може бути чудовим наймачем. Я добре знаю цих людей. Вони і справді шляхетні, їм завжди можна довіряти. Якщо ви вирішите залишити тут ваші коштовні картини, Сер Волтер, вони будуть у цілковитій безпеці. За будинком і парком будуть ретельно доглядати. Сади та чагарники будуть у порядку, майже такому ж бездоганному, якому вони зараз. Ви можете не побоюватися, міс Еліот, що знайдете незанедбаними ваші чудові квітники. Щодо всього цього, холодно заперечив Сер Волтер, якщо я й вирішу здати дім в оренду, я ще не знаю, на яких умовах. Я не дуже схильний багато дозволяти наймачеві. Звичайно, нехай гуляє собі по парку, рідко хто з морських офіцерів, та й не тільки їх, звик до таких просторів. Але він не буде робити тут усе, що йому заманеться, і це вже інша річ. Я не хочу, щоб хтось топтав мої чагарники, а міс Еліот я порадив би краще пильнувати свої квітники. Будьте впевнені, я зовсім не схильний потурати всім забаганкам свого наймача. Чи буде він моряком чи солдатом? Трохи помовчавши, містер Шеперд дозволив собі зазначити. Все це передбачено запровадженим звичаєм, що допомагає господареві і наймачеві легко та просто прийти до згоди. Ваші інтереси, сер Волтер, у дуже надійних руках. Я не дозволю жодному наймачеві виходити за межі закону. Ризикну сказати, що сер Волтер Еліот не печеться про свою власність і наполовину так ревно, як дбає про неї Джон Шеперд. Раптом заговорила Енна. «Гадаю, моряки, які так багато для нас зробили, принаймні не менше за інших заслуговують на всі зручності та вигоди, які може надати будь-який дім. Важко їм дістається відпочинок. У цьому ми всі мусимо згодитися». «Звичайно, це так. Безсумнівно, міс Ен має рацію», – відповів містер Шепард. «О, безперечно», – підтвердила його дочка. Але сер Волтер, промовтявши, зазначив – Заняття не без корисності, але я б не хотів, щоб хтось із моїх друзів його обрав. Але чому була відповідь супроводжена здивованим поглядом. Тому що тут є дві речі, котрі дуже мене дратують дві поважні підстави бути проти цього заняття. По-перше, воно дає людям темного походження, незаслужені відзнаки почесті, про які їхні батьки та діди ніколи й не мріяли. По друге воно безжально забирає в людини юність і сили. Моряк старіє раніше, ніж будь-хто інший. Усе своє життя я це помічаю. Моряк найбільше з всіх знаражається на небезпеку побачити дошкульне піднесення того, з чим батьком його батько не зволив би розмовляти. Або самому стати предметом відрази для інших. Якось минулої весни у місті був я в товаристві двох людей, які являли собою переконливі доказ того, про що я вам розповідаю. Один із них був лорд сент Івс чий батько, як ми всі знаємо, був сільським вікарієм без копійки грошей. І цьому лордові Сентізу я мусив поступитися місцем. Другий був якийсь адмірал Болдвін, особа неймовірно жалюгідного вигляду. Обличчя кольору червоного дерева, грубе до краю, усе в зможках, на голові з боків трисіві волоски, а маківка, на якій узагалі не було ані волосинки. Посипана пудрою. Боже мій, хто це Дідуган? запитав я свого друга, який стояв поряд зі мною, сербезіла Морлі. "Дідуган, вигукнув сербезіл, це адмірал Болдуїн, як ви гадаєте, скільки йому років?" "60", відповів я. "Або, мабуть, 62?" "40", відповів сербезіл. "40 і не більше." Уявіть собі, як я був здивований. "Ні, я ніколи не забуду адмірала Болдуїна." Це найяскравіший приклад того, що море робить із людьми, але певною мірою я знаю, що така доля їх усіх. Подорожуючи по всьому світу, завжди на повітрі в мороз. Подорожуючи по всьому світу, завжди на повітрі, і в морозі, і в спеку. Вони мандрують, поки на них не стане огидно дивитись. Краще їм одразу загинути, ніж дожити до літ адмірала Болдуїна. Ах, сер Волтер, вигукнула місіс Клей. Ви надто суворі. Пожалійте, бідолах. Не всім же бути вродливими. Звичайно, море нікого не робить гарними. Моряки справді перечасно старіють, я й сама помічала. Вони рано прощаються з юністю. Але ще не трапляється теж саме з іншими людьми. І навіть майже з усіма. Солдатам на військовій службі аж ніяк не легше. І навіть люди більш спокійніших занять, що вимагають зусиль не від тіла, а від розуму, Виглядають старшими, ніж вони є насправді Судовик гне спину над паперами до знесиленості Лікар завжди на ногах і його можуть викликати в будь-яку погоду І навіть священник Вона зупинилася на хвилинку, щоб поміркувати над долею священника І навіть священнику, як ви знаєте, доводиться відвідувати небезпечно хворих Та ризикувати своїм здоров'ям, заходячи до кімнати з зараженим повітрям Насправді і я в цьому впевнена, хоч кожне заняття необхідне і почесне по-своєму, лише той, хто не має потреби віддавати себе будь-якому із них, хто має можливість жити собі на втіху, на вільному сільському повітрі, самому розпоряджатися власним часом, робити що заманеться, жити на свій кошті, не намагатися збільшити свої прибутки, лише той, я кажу, зберігає своє здоров'я та, та квітучий вигляд до останку. А ось усі інші втрачають свою привабливість, як тільки минає їхня юність. Містер Шепард, який так наполегливо схиляв сера Волтера на користь флотського офіцера в якості наймача, був нібито наділений даром передбачення. Бо першим, хто хотів уселитися в домі, був якийсь адмірал Крофт. Що з ним він невдовзі зустрівся на квартальному засіданні в Тонтоні. А потім довідався про нього через свого лондонського знайомого. Згідно з цими відомостями, які містер Шепард одразу ж поспішив надати до Келіндж-хола, адмірал Крофт був уродженцем сомерсетського графства, який, надбавши великих грошей, бажав оселитися в рідних місцях і переїхав до Тонтона, щоб наглядіти собі якесь місце з тих, що пропонують в найми в найближчому сусідстві. Але жодна з них йому не подобалося. Проте, випадково почувши, тут містер Шепард зазначив, що точнісінько, як він і передбачав, Наміри Сера Волтера не могли довго триматися в таємниці, що Келінч Холл можуть здати в найми, і дізнавшись про взаємини його, містера Шеперта та господаря, познайомився з ним, аби про все розпитати. І під час довгої бесіди висловив таке жваве зацікавлення будинком, на яке тільки була здатна людина, що була знайома з ним лише за описом. А докладно розповівши про себе, справив на містера Шеперда враження людини відповідальної та з усіх поглядів гідної того, щоб стати наймачем келінч холла «І хто такий цей адмірал Крофт?» – недовірливо запитав сер Волтер. Містер Шеперд відповів, що адмірал із шляхетної родини і назвав маєток. Запала тиша. А потім Н додала, «Він контрадмірал у військовому флоті». Брав участь у Трафаргарській битві, а потім вирушив до Ост-Індії, де, здається, прослужив декілька років. «Тоді я не маю сумніву», – зазначив сер Волтер, – «що обличчя в нього жовто-гаряче, як плащі вилоги моїх слуг». Містер Шеперд поспішив запевнити його, що адмірал Крофт – бадьорий привітний чоловік із приємною зовнішністю. Звичайно, загартований бурями, але не більше того. З манерами та поняттями справжнього джентльмена. Домовитися з ним буде Ані трохи неважко. Він бажав лише оселитися в затишному домі і якомога швидше. Він знає, що за свої вигоди треба платити, уявляє собі приблизну ціну за наймання такого будинку, але не здивується, якщо сер Волтер попросить більше. Розпитував про маєток. Адмірал був задоволений, якщо до нього надішлють депутацію, але це не обов'язково. Сказав, що іноді він ставав до зброї, однак ніколи не вбивав. Справжній джентльмен. Містер Шепард був дуже красномовним. Він підкреслив усі обставини сімейного життя адмірала, які додавали йому як наймачеві особливих переваг. Він був одружений, дітей не мав, а саме такий наймач і є найкращим. «Ніхто не дбає про дім так добре, – зазначив містер Шепард, – як робить це жінка. Невідомо, де меблі більше псуються – там, де немає жінки, чи там, де багато дітей. Ніхто у світі не збереже меблі краще, ніж бездітна жінка». Він знайомий із місіс Крофт. Вона в Тонтоні з Адміралом і майже весь час, коли вони обговорювали цю справу, вона була поруч. «Вона, здається, дама тонка, черна і гречна», – продовжував він. «Вона ставила мені більше запитань про дім, умови та податки, ніж сам Адмірал. Наскільки я зрозумів, вона більш обізнана в таких речах». «Більше того, сер Волтер, я дізнався, що вона певною мірою пов'язана з нашими краями». Більш ніж її чоловік, тобто вона сестра джентльмена, що колись тут жив, як сама мені розповіла, сестра джентльмена, який жив у Манкфорті 5 років тому. Господи, як же його звуть? Ніяк не можу задати його імені, хоч почув його зовсім недавно. Пенелопо, донечко, чи не нагадаєш мені м'я того джентльмена, що жив у Манкфорді, брата місіс Крофт? Але місіс Клей була така захоплена розмовою з міс Еліот, що не почула запитання. Уявлення не маю, про кого ви говорите, Шеперде. Я не пам'ятаю жодного джентльмена в Манкфорді ще відтоді, коли губернатором був старий Тренд. Господи, як дивно. Скоро, мабуть, я забуду, як мене самого звуть. Я так добре знаю це ім'я та й самого джентльмена, сто разів його бачив. Колись він прийшов порадитися зі мною, пригадую, зі скаргою на сусіда. Слуга цього сусіда забрався до його саду і викрадав яблука. Огорожа обвалилася. Злодій був спійманий на гарячому, але пізніше, всупереч моєму вироку, прийшли до сердечної згоди. це так чудесіє. Усі замовкли. Мабуть, ви маєте на увазі містера Вентворта? раптом запитала Н. Містер Шеперд був сповнений вдячності. Так, саме Вентворт. Саме так його звуть. У нього була парафія в Манкфорді, як ви знаєте, сер Волтер, два чи три роки тому. Здається, він туди приїхав приблизно в п'ятому році. Я впевнений, що ви його пам'ятаєте. Вентворт. О, так, містер Вентвор, манфордський вікарій. Вивели мене в оману, сказавши джентльмен. Я гадав, що ви говорите про заможну людину. Містер Вентворт був ніким, без роду і без племені. І не мав нічого спільного із Стрефордами. Дуже дивно, як ці наші найшляхетніші імена переходять хто зна до кого. Зрозумівши, що споріднення Крофтів з містером Вентвортом не підіймає у їх очах Сара Волтера, містер Шепард більше про нього не згадував. Знов заходившись підкреслювати більш сприятливі обставини – їхній вік, склад сім'ї, багатство, високу думку, яка склалася в них про Келіндж-Холл, та прагнення там оселитись. Усе це свідчило про те, що нічого вони не ставлять вище за щастя бути наймачами Сара Волтера Еліота. З незвичайною тонкістю, здогадуючись, які саме якості Сер Волтер цінує в наймачах. Проте старання містера Шеперда мали успіх. І хоч Сер Волтер відчував неприязнь до всякого, хто збирався оселитися в його домі і дивився на нього як на неймовірного багача, якому можна призначити найвищу ціну, містер Шепард добився нарешті від сира Волтера згоди почати переговори і був відряджений до Тонтона, щоб домовитися з Міралом Крофтом про день, коли він приїде оглядати дім. Сер Волтер не вирізнявся глибокою мудрістю. Але він мав достатньо життєвого досвіду, щоб зрозуміти, що наймача, більш підхожого в усіх відношеннях, ніж адмірал Крофт, йому не знайти. Такою була його думка. Крім того, його самолюбство тішило те, що адмірал посіда високе місце в суспільстві, але не занадто. «Я здав будинок в оренду адміралові Крофту. Звучить прекрасно. Набагато краще, ніж просто якомусь містерові. Містер...» Окрім, мабуть, співдюжини осіб у всій країні, завжди потребує пояснень. Адмірал саме за себе говорить, та й баронет поряд з ним нічого не втрачає. У всіх справах і переговорах усі переваги залишаться за сером Волтером Еліотом. Жодне рішення не приймалося без Елізабет. Але їй самі, додає більше, кортіло залишити село, і вона була дуже рада, що все вже вирішено, і знайшли хорошого наймача. Тому вона не обмовилася жодним словом про відстрочення. Улагодити цю справу було цілком довірено містерові Шеперду, і як тільки вона дійшла щасливого кінця, Енн, яка прислухалася до розмови уважніше від усіх, вийшла з кімнати, щоб підставити прохолодному повітру зашарілі щоки. І гуляючи своєю улюбленою алеєю, вона сказала тихо зітхнувши, «За кілька місяців, мабуть, він буде тут гуляти».